Allahu Akbar Allahu Akbar A'udhu billahi minash shaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu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 Për shëndetja dhe mëshirë Allahu të varëkja vë të alë që ofënë bëjë zotriju në pengamërve Muhammedin a.s. Bi familën ti të ndërshme Bi shokë të ti besnik dhe mbi gjithat të të cilët të ndjekin me të mirë deri në ditën e gjikim Do të vazhdojnë me ala, në melejnë Allahu Gjelle v'ala në livrën e hoqës Kitabu Të Uhid ku hoqëja ka përmend një kaptin për e kaptinave e cila është resendeve të cilat bëhen shkak për më i deviju njerëzit. Mirpo nuk do të ndalmemi këtë legjërat me atasha e ka thëll Hoxha, po do të ndalmemi me disa hadithe të veçanta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kaptina që sinë ka pru Hoxha është kaptina e magjisë, kaptina e sihrit, kaptina e sihrit. Sihri çka do të them, paraqitja në fotografisë të rreme dhe enshtë e njerëzve doqët e vërtet. Kjo a definicioni i djetarve të sihrit. E qëtë një fotografi edhe tek njerëzit a, me ndohet sa ajo është realitetin ndërsa nuk është realitetin. Ajo është rren. Mirë, të nga meri sallallahu aleyhi wasallem në disa hadithet e tina në ka lemruhe për disa fitnë të mdoja. Për disa fitnë, për disa sprova të mdoja të cilat kanë me godit këtë umet. Dhe s'ka njeri të gjavë që Allahu Gjellewale i ka dhën shpirt dhe i ka dhën mendje. I ka dhën shpirt dhe i ka dhën mendje. Që është i ngarkun për janës Allahu Gjellewale me qua manetin në vend, vetëm se ka mu prezentuhe para këtëre fitneve. Mirë pa për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, në ka të reguhe qish lindin fitnët edhe qish rezistohon fitnët. Tema jo nësot që me është, qka me ba për me rezistuhe fitnës? Qka duhet me ba besimtari për me rezistuhe fitnës nga se fitnja ka me godit ka thënë Allahu Gjellewala e hasi ben nasu e nje kulu amenna amendoj njerëzit që të thojnë a kena besue wa hum la juftenun e ata mos vjen në fitnë juftenun, mos më vendos në fitnë pra, më vendos në fitnë qofta jo ma vona pa qofta tash, pa kur e mendon ki me arë në fitnë ki me arë në fitnë fytna, ولا قد فتن الذين من قبلهم اللهو كاظون ne kemi sprovu dhe kena vendos në fytne, ata do të kanë qenë pala juve. Edhe ne kamë na sprovu edhe neve. Pse? Li ya'laman الذين صدقوا ti ta shohë Allahu ti nxjerrën shasha asha kan thon akiden dhe besimin e kan pas sinqerisht për Allahun sadaku, ولا يعلمن الكاذبين ti ta di se kush ka rrit. Mirpo kët ajat dietar kan thon Shumica e njëzë dhe kanë me thonë, kena besu ue Kur dvejnë e fitnja Allah e nxerat që ka qeni sinqirt Dhe atë që ka qeni rënacak A i cili ka qeni rënacak Për nga meri sallallahu e srem në disa pre haditheve Ka bo me i sharet Se kur ndod nisan Ven nisan tjetër E na tema e son qme është Qka vjen par para se me orë fitnët Para se me orë fitnët, qka vjen për para Qka vjen për para Nga e bihurejra, radhiallahu anë, thotë, ka thonë për nga mejri sallallahu aleyhi wasallam, badiru bil a'mali fitënen, shpejtoni në vepratë mira para fitënëve. Badiru bil a'mali fitënen, shpejtoni në vepratë mira para fitënëve. Ke këta i lejli lë mudhlim, si kur copa të, të notës të arta, Shikon e adithi farë rëziku të regonë. Shikon e adithi farë rëziku të regonë. Fit një kur vene, ka me qenë notë. Ajo është ditë. Po, sa i përketë syve të zemrës, ajo ka me qenë notë. Dhe fit një a venë si kur një copë e erët. Edhe tarë është, edhe ajo shka venë është e erët. E njëri që sheshef, vetë me këta që ka thamë për nga meri, sëllë Allah e semë. Që ka ndodhën këtë fit Jusbihur regjullu muëminen Në gëdhijhët mëngjes njeri ju Besimtar Pra i njef me sejlet mirë E njef akiden mirë I njef Që ka thonë për nga mejri sallat e sëmë Që ka thonë Allahu Jelle wa Allah Ua jumë si kafira Edhe nata nuk e zëvet si qafir si Kanë thonë djetar të kja La vazhdan me thonë jam besimtar Ajë nuk del me thonë jam qafir Moraliteti ati të Allaho këthejt kafir. Realiteti këthejt kafir. Wa jumë si kafiran, wa jusë bi humuk minen, e një tjetër nauta e zë qafir, më nëgjesi e nëgjerë besimtar. Kretë kjo pse bëhot, je bje u dina hu bi aradim minët dunja. E shëtë fejë në ti për ditë shka të kësajt dunjojë. Këtë defekti është, kto më po bën amëresh sa do të kam këtu me një shirat nga ka tregue që rezistohet fitnja badiru bil a'mal kjo është shumë rëndësish fitana badiru bil a'mal fitana fitne ka në ardh po ju nëse doni të rezistoni badiru bil a'mal para aprini me vepra të mira para aprini me vepra të mira andaj ai i cili nuk para aprin me vepra të mira kur të vjen fitnja e godet dhe e përplas Mirë boshka po paska më bofit një, ia marr i iman. Ia marr er imanin er dhe kët rrezik njerëzit nuk e dinë. Kët rrezik njerëzit nuk e dinë. Pse? Nga se fenën e morën hajgare. Fenën e morën hajgare. Maja kenave për më në hadithin tjetër, i cili vjen nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam, ku ka më tregue një sekret shumë të madh të kësaj të kësaj dhunjaje, e c'është shumëca njerëz do smund me pata. Po një sekret shumë të madh të kësaj dhunjaje. Këti hadithi këna mi u këthi prapë dhe se tema është kja hadith dhe këna me përmenjën fjallë djetarët si që kanë spjegue këtë hadith hadith tjetër nga Ebi Huraira radiallahu an se për nga mejri sallallahu aleyhi sallam ka bodoha 5 her në dit 5 her në dit ka bodoha dhe i ka kërku mbrojtje prej allahu gjellewala prej disa sendeve këta e bojnë në të shihud sh gjdo 5 her ka thonë Ka thonë për nga mejri sallallahu a sallam Allahumme inni e'udhu bike min athab il qabr O Allah, kërkoj mbrojtjen tonen nga dhenimi i varrit Dhenimi i varrit anë një sprof shumë e madhe Na mundë amitit se në të teorike Mëni perfekte, mëni profesionale Mirë po këzvrit, min varë, drishon meselja Ka thonë sallallahu a lësallam në hadith tjetër Emma l-munafiq fa jakulu se mi e të nësej e kulu nëshej e më fëkull të hu sa i përket mënafikit ku të pyjtit për janë dë smelaceve ka me than, i ku mëndëgju njëzit të than, dishka dhe unë e thësha si ato, pasim qarëzit, batel, si mirët parasish, në zjarë futët ki, në zjarë futët ki, pse, nga se fejën e ka pas, pasim qarëzit, o gjë ka fornë, nuk e di june, qka është meselja, e kështë të më mëra, pra, pe nga mejrë në së dënimit varit, pra ka me pos dënim njëri ju në var Edita, u e min adhabin nar dhe prej dënimit të zjarit kjo është në khirat kjo është në khirat, pasaj ka thon u e min, min fitnet il mehja wa me mat dhe nga fitnet e jetës dhe vdekes njëri ju edhe si të linde ashket nga për fitne dhe kur vdese filoj nga lama shumë fitnat Prej pëjtje se me lashës fillojnë fitnët vetëm tukue, duke uzmadhu. Vetëm duke uzmadhuet. A da e ka dhanë, fitnët il mehja. Na jena që ketët për juth. Na jena që ketët për juth. Në fitnën el mehja, fitnën e jetës. Nëse nuk e kalojnë akta, atje vetëm shkon duke u vështërisu. Në kse e kalojnë me sukses, me ata shka edhe në Allahu Gjellewala, shkon duke u lehtësue. Pas ta i ka dhanë, wa min fitnët il mesi hitë dëgjallë dhe prej fitness të dëgjallit. Këto sende që ka karku mbrojt e pengamësam, kanë dërlidhje në me zveti. Kanë dërlidhje në me zveti. Se njërzit kanë më shpravu e me dëgjallin, edhe kanë më shpravu e me jetën e kësaj dënjoje. Mirë po, kitë këto, me qka para prinen, dhe se njëri ju së në kanon fitnën e jetës, edhe fitnën e dëgjallit, edhe fitnën e e vdekjes, atara, por fundimin e ko në zjarë. Andave nësam, pi të të katërtave ka kërku mërojtje. Pi të të katërtave ka kërku e mërojtje për nga meri sallallahu aleyhi wasallem. Sa so për e njërzve e dinë si, si, si ka medal dhe gjalli? Shumë pak. Sa so për e njërzve e dinë si, si, si ka medal dhe gjalli? Sa so për e njërzve e dinë si, si funksionën sistemi dhe gjalli? Para se medal? Shumë pak. Mozdija që e qënë njeri jo? Me shkel ati ku nuk duhet me shkel. Me besu atan shka nuk duhet me besu kretë kjo se është fitne kjo hadith pra të regon rëndësien e mësimit të fitneve dhe mësimit se si duhet më rrujt prej fitneve këtë hadith e si jela transmiton muslimi për me kuptu se njeri ju duhet mundalë dhe më mësue dhe më mësue se si me rrujt Allahu gjelle se si me rrujt Allahu te bareke te dhe hadithi tjetër se ne kanë gjithë gjithashtu muslimi ku edhe të regon qish dalë e fitnët A thënë jarë janë të shukta, pas të i dalin, rë janë të mlethta, eljome ekmel të lekum dinekum, o etmem të alejkum, njëmëti Allah ka thënë, sëtë jau për plotsova juve, fejen tuaj, dhe, fejen islame, dhe plotsova begatin ti me ndaj jush, eljome jaisel ledhine kefaru, sëtë e kanë hupsh prej, sërë ato të sëtë kanë bëhë kufër, me ju këthi prej, fejes tuaj, mirë për përbënë samë th kanë medala petë qëto fitne kanë medala petë qëto fitne ka thonë për nga meri sallallahu alai sallam jetë akarabu zemënu kanë muafru kohët kanë muafru kohët kjo është qështë e kaderike kjo është qështë e caktimit Allahu Gjellewala djetarë kanë thonë kanë muafru kohët njerëzit kanë me mujtë mu komunikua letë pikton në kontinete koplet edhe kjo është kjo është kjo është kjo është kjo është kjo është kjo Në no shumë shtetë, jetë e karabu zemën, afrojët zemëni, shumë shpetë kalonë, koha. Wa jukë badu l'ilmë, dhe mirët tërhiqët ilme. Tërhiqët ilme. Dikush mundë me thonë, po, ja sot ka ilmë, ja kur. Ja sot ka ilmë, ja kur. Ka thonë për nga mejri sallallahu e sallam, hadith tjetër. Hadith tjetër. La të kumës saatu, hatta jenë shura l'ilmë. Jenë shura l'kitabë. Nuk ngrihet Kiameti, nuk bëhet Kiameti derisa të përhapet kitabja e shkrimit. Sot nuk ka ilm, ka shkrime. Çdo njerëz i shkruan, çdo ditë i, dit i shkruan, ama ilm nuk ka. Ilmin të cilon atë fol pejgamberi sa sem nuk është ai ilm. Nuk është ai ilm, sot ka doktoratura po, ka magistratura po, ka akademika po, ka xhallor sa të dush. Ka njëse cë nga shkrujnë vëllime Për shkronja Shkronja elif, shkronja borë një vëllim komplet Ama kjo nuk ka ilmi, nuk ilmi, ilmi kalallahu kalallahu ka ka ka Që ilmi ka fol për nga Meri sallallahu a.s. Nuk është ilmi Që ka fol për nga Meri sallallahu a.s. Ilmi është Kale Allahu e kale Rasul Ka thonë Allahu dhe ka thonë Për nga Meri sallallahu a.s. Që kjo është ilmi që ka fol për nga Meri sallallahu a.s. Andaj këtë dhe hadithë Jukë badun e ilm N Në udhëzimet e jetës për hapet shkrimi, që do të them, shkrimi nuk është elm. Shkrimet e shumta, vollumet e shumta, doktoraturat e shumta nuk janë elm. Etë është se njeriu me doktoratur ai devijon deri në fund, deri në krijë. Deri në krijë. Janë në shemb në shtetet arabe, në shtetin e Egjiptit, hoj i Azharit pyetet për advoltorin e cila ju banë qef prishve dhe amoralve e cila ka dalë me gjekt bukën ka fshatën e gojës qëfar hukmi ka në sefdes qatë moment ka thonë shëhide inshallah shëhide inshallah pse se ka thonë për nga meri sallallalli sallam me nkutile du në me li hife u e shëhid kush, kush vritët duke e sigurue parën e tina pasurin e tina a nja shëhid kjo ka dalë me li parën La hawla wala quwata illa billah. Për par haup për shkrimi, ama ilmi, kjo është kufër. Kjo tallje më fen Allahu xhallahu ala. E kështu e kështu për fetvave shumëta, shumëta. Ti e sheh se shumica tërë të atë të zot kanë shkrime, e kanë libra, nuk çndrojnë nga ana e muslimanëve, po dalin nga ana e xhiqieve. Edhe ti thu subhanallahu, a çka është ilmi kjo? Yok badul ilm, mirat ilmi. Mirat ilmi. A do ilmi, me të sen ka urdh Allahu edhe për nga mellës rëmë, nuk është ajo që ka doke të njerëzit. Që ka doke të njerëzit prej shkrimi edhe dhe doktoraturave. Nuk është ajo. E. e ilmi është që ka të shpëton të Allahu Gjellewar dhe sh shpëton ndë njo. Që ka të shpëton ndë njo. Pasaj për se më thotë, u atad dhëharu i fiten. Hadithin ndërlidhët. Ngritët ilmi dhe shfaqën fitnet. Kur kanë mu shfaqë fitnet? Kur ngritët ilmi. Pra, Ku shkoel e shkel fitnën. E shkel fitnën. Pra çka duhet na tash këto kët hadithe që vi përmendën janë në një kaptin dhe duhet mundërlidh. Duhet mundërlidh. E para ke Bediru bil a'mal, shprejtonin vepra të mira. Kjo hadith tjetër do të thot, kur të mirret ilmi dalin fitnat. A do të çuditëse njëri me vitë ka kaluar në në ata shkatçuohet pe asaj msimit klasik shkolar dhe nuk i shef fitnën. Dhe i duket këtë donjaja rregull. A lufta është shumë e ashpër. Lufta është shumë e ashpër. Ndaj thes Allahu xhella xhella wala veysauna fil ard fisada, Allahu ka thënë dhe yhudut nuk janë të ndal për me bë afsad. S'ndalen يزal, hiç. Wala yuzal wala yazanun yuqatilunukum hatta yardukum an dinikum. S'kan mundon duke ju yu luftoju, dersat t'ja umorin juve feja. Dojnë ato që kanë bë kufër, që edhe ju me bë kufër. <të> fe të e kunu në sewa, e të bani barabartë. Ve të dule u të dhinu, fe ju dhinun. Kanë qefë ti të zbritë është dëfetëfaja. Allah i ka thëmë për janë samë, kanë mëra katëm i zbritë ti dëfetëfaja. Edhe ata pas ta i zbritën dëfetëfaja. Ato të shamët i paksojnë, nëse ti i zbritë dëfetëfaja. Të, dë të shamët i paksojnë, apo? Për nga me di sën Kur njeri e ban një zbritja, një gjuna, i, i vendosët në, në zemën e ti një pike zezë. Një fetëfa, një pike zezë. Një fetëfa ka muhe një pike zezë. Ba o të zezë. Ka thonë bë nësam, hata, derisa. La ja arifu ma arufen, o la ju në kjeru munkeran, asëse njëshka e mira, asëse mo hëndkeqen. Pse? Pika pika. Edha bo zezë. Këtu për folmi për njerës të cilët, e kanë marrë në kompetencë me shpjegufën Allahu xhallahu ala pika pika kësdomëdo të thonë se edhe një njeri i cili sa ka kompetencë me me me shpjegufën Allahu xhallahu ala nuk i vendosën jo po më thonë një xhonë ja ban vendoset një pik çaja pika çaçka çatfiksa e ki bó di pika skimi pafit nët të mshojn fitnën të mshojnë edhe të goditin andaj pejgamberi sa sam në këto hadithe neve na këshillon na këshillon se fitna dalën atë moment kur s'ka il Kur s'ka ilmi, a ilmi, ka thonë shëvkani, Allah e më shiroft, nuk është ilmi me ata i cili ka i di shumë khilafët e ulemave. Po ilmi është, ajo në të sëllën ka shenë për nga meri, sallallahu aleyhi ve sallam. Në shembo, kanë thonë djetarët, në tre raste feja Allahu gjëllëval, është mbrojt me tre njerëzi. Ebu Bekër, Siddiquin, Ima Mahmedin, edhe Ibn Temijen. Edhe Ibn Temijen edhe të të ratë, e kanë mbrojt fejen me tëks të pengameli sallallare sallam, edhepse të tjirë, edhepse janë konë hëgjallar, kanë mendu e me, me mendim, me ndim u fejen dhe kanë gabu e. Këthejmi të e bubekërës së të dikë, e ka që ushtrijën e usamës me i luftu romakt. Për janësam, ndron jetë, që regullohet, ka ozmat atët e sahabot, vdes pengameli sallallam, o meri në shlojnë komë, Othmanin është lojnë këmët. Ali i amshejë, mbjullet dhome edhe nuk del. Vetën e bubekrit del. Pas disa momente edhe, shpaqen mërtet dintë, mërtetat. Nbi një cënë mi. Fojnë shena mu musliman, nuk jopin zëqati. Ta është ven fitnja në shesh. Ven fitnja në shesh, del fitnja. E para fitnja, kanë thonë djetar, o që kjo. Qka ban? Penjënë se më thotë, duhet mishku mi luftu këta. Desa ta jopin zëqatin. Onërami khattab is ka thot me mendim. Shena mendimin edhe disa sahabe tjerë me ta, me mendim. Thot Abu Bekër, takshe shty pak. Takshe shty pak. Po, kto duhet mi luftu se kto nuk janë të dalë për xheriat, po takshe shty pak se e kena shkuë shumicën e sahabeve që tërkuni kena shkuë. Me romakt. Ka, ka, ka, ka thonë nuk e ndaljat ushtria sa ka nis pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë këto, ka thonë edhe këto kam i luftuë se këto e kanë dalë tash ja kanë dhon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për nga mëse mja kanë dhonë, musë për majopin. A unë jam khalifja, i për nga mellit sallallahu aleyhu e sallem. Edhe ndodha tini një musë përvejshin. Ebu Bekri thotë, që vetë me me të kam është kumë i luftuhe. Pasaj sahabët kanë thonë, moske e Bu Bekri kënë të, të rom fitne. Njëa kanë ejtë. Mirë po djetarë janë koncentru se me të shka ju ka po dhe mandë, me tekst për nga mellit e sallamë. O sa më ne ka nis pe on sa më nuk e kanë hale, ne të shkoj ai. Allah i ka më ndihmu. Mos e ka nis pe on sa më ka më ka ndihmu Allahu Xhellahu Ala. Ekto ka thon ka thon pe pygmal A selam umirtu an qatil an nase hatta yashhadu la ilaha illa Allah wa anna Muhammeden rasulullah wa yuqimu ssalat wa yu'tu zakat. Ka thon zeqat nikush ma don pe namazit, un e luftoj. Me tekst pe pygmalet sallallahu alaihi wasallam, kjo e para fitna. Edit afitna që ja konë të udri dhëmeti me mendime. Jo me ka thonë Allah, për me mendime. Lejot, se na këna thonë lejot. Ima Mahmedi, ka qenë në kohë, kur kanë thonë njërzit, fjale Allah, Allah uska folë. Allah e ka kriju, Kuranën dhe ka zbrit. Kja në kufër. Kja në kufër në Allah, unë gjellëvala, kufër i madhë. Dhe një grupë e ulemave kanë ra. Një grupë e ulemave kanë ra. E morin Ima Mahmedi dhe raskapitin duke e raskapitin. Edhe janë nxerin krejt, njerëzit dhe talebet dhe aty të pritës e shka përthot ima Mahmedin. Ima Mahmedin nuk ka shtu e pos duke thonë, bjerëm më një diçka për e ldiqë brësë Allahu Gjellewala. Benë më diçka, bema një ajetë, shka thotë se Allahu ka thonë e kam kryu Kuranënën e thonë, për ndryshe jo. Se, sepse Allahu Gjellewala ka thonë, Inëni anëllahu la ilaha illa anë fa'abudni vë aqimis salat e li dhikri Musës a.s. Allah i ka thonë Unë jam Allahu, surët taha Unë jam Allahu, nuk ka të dhurun përveçmeje A dhuron muhe Kjo ajet, kush përthot këta? Me pasen kërjes, kush përthot kërjes A përthot unë jam Allahu, kjo a kufër Ka thonë kjo ajet, që kam i bërë këti ajetit? Vë aqimis salat e li dhikri Falë i namazin për muhe Kurani po thot për mua. Kusha Kurani? Allahu Xhelalu Ala. Kan thon, bëmani ajë çka e demanton këta unë tham. Edhe ka qendruar. Kan thon disa diator. Mos më pas qendrui me Muhamedi, e kishin pas në dorë te Zilit dënjojën. Ato se vetë më besojnë se fjala e Allahut nuk është fjala e Allahut, po është e krijuar. E tretë rast, me Ibn Taymiyan. Të çilat njerëz që kanë luftuar se Allahu nuk ka cilsi. Allah nuk ka qilësi, Allah nuk ka në bjarësh, Allah akuda, s'ka Allah, këtë dhe me thonë, s'ka Allah. Mirë për kanë shku me tjetërën dinakri dhe me tjera fora, Allah nuk ka në bjarësh, Allah nuk dëgjon, Allah nuk shikon, Allah nuk dëshiron, Allah nuk hidrohet, e kështë në mëralë, kitë që ka kohë pisifateve, kitë kanë thonë është metaforike, alegorike, metaforike, alegorike, sjetë kërgjopi Allahut gjellë u alë. Mëreni tur me malë përdeta dhe kan shku pas. I bën temi ja ka dal. Allahu xhallahu aleka tjuha. Ka thonë a keni diçka për pejgamberin e selam? Unë ka thonë na e na mledh të kët me dhëp. Ka thonë batil. A keni diçka Allah për Allahun pejgamberin e selam? Jo. Ka thonë kjo në kundërshtim vet. Me çindra dietarika ju kanë një të ball. Andaj kanë një mesele shumë ekoklavit sa disa njerëz bojnë bityë shpash. Çish ka unçi ato kët shumëica kontra e ju një pakic shikoj e historien shikoj e historien ndash për të ademi, ndash për të fejnga mehe sëram e të kënejna kem min fjetin qalilët, in ghalëbet fjetin këthiraten, bi idhni la sa grupet vogla kam bizetru mi grupet e mdoja, me lejnë Allah me lejnë e Allahu Gjellewala mirë po këshkana duhet neve me, me u besu dhe me u bind andaj këto tri raste kanë qëndruhe prejtë sahabiju E te Ima Muhamedi, e te Ibn Timia, e kësaj herë të, të cilat ju kam kthië tekstin. Andaj momentin kur ngritet ilmi, shfaqsh fitnet dhe i morin njerëz me veti dhe i shkatrojnë. Edhe i shkatrojnë. Pastaj ka vonë me sam. Wa yurqashuh, vazhdimi i hadithit. Dhe vendosen tek njerëzit dhe shpërndahet kooperacia. A ka më kooperacë njerëzit sot? Vet egonevat e këshir. Wa ahdarat uh, al-anfusushuh, Allah ka thonë, dhe njerëzit shumë e kanë tërvendosë mërëndësine tëre, kopratësien, veç vetë vetën. Vetëm, vetë vetën. Dhe, jekë thurëllë hargjë, dhe shpeshtohët vrasja. Shikonim për e nësam, kur ka thonë ngritet ilmi, ka thonë dalin fitnët. A kur shhtohët kopratësia, shtohët vrasja. Shtohët vrasja. Pra, kopratësia e njërzë dhe ka të lidi me vrasjën. Kanë thonë djetarët në komend, se kur njerëzit kanë me luftu për karikët e kësaj dunjojës, vrahën në mezveti. Vrahën në mezveti. Ndërsa qështja e muslimanëve, këtu për e nësëm që i nabaneve me në i sharat, ju o muslimanët që ju ka ardhë ilmi pre Allahu prej Allahu Gjella v'Ala, nëse do një mërujt prej fitnëve, rrune ilmin. Poruna elmi dha kujdesni për elmin. Sa momentin që kave elmi, keni pasuar ato të cilat kanë çën para juve. Le të ndjekun sunnën e atyre që kanë qenë para juve. Keni pasur gjundra ato të cilat kanë çën para juve. E çka ka bëre ato të cilat kanë çën para neve? Ka thënë Allahu xhallahu ala, a nem tara ila alladhina utu naseeban min alkitabi yu'minuna bil jibti waltaghut. A kipat ato të cilat ja kanë dhënë librin. Për çdo çka po thot me pam sam, jo çeto keni mi pasu. Kto çka ka bëre? Me gjithë se kanë posë librëm, i kanë besu e gjiptit, magjistarve dhe tagutit. Tagut ashtë zhdo se në qka adhërot pasë Allahu gjellewale. Shikoj e u mejtin tash. Kër i është ngrit ilmi dhe mirën me shkrime të kota, batil, smirën me atër shkatën Allahu dhe shkatën Pingamin sëram, qovë këtë aspektet edhe imam Ahmet, edhe imam Maliko, edhe imam Shafio, edhe Ebu Anifja, kush dhe qovë? Nuk ka mundësi me balafacu me Pingamin sëllë Allahu a. Nuk ka më në cimo, mu, mu balafaquë dhe mu krasu me pengamerin, salëllase më dhasë me stekës dhe të Allahu Gjellavala. Ku kam rinju me ti? Ju minune Bilgjipt i vë të taghut, i besojnë magjistarëve, medjave, edhe i besojnë taghutit demokracijës. Demokracijës i besojnë. Edhe thënë, Allahu ka rëvnu me këta, si ku që që kanë thënë ato? Allahu e ka zbitë, kanë thonë, të vratin shë e kanë shtërëmbru, e kanë kan, kan kan, kan abuzu me të vratë, kanë thonë, Allahu e ka Allah ka thonë, vëma huë minë indi la, nuk kapi Allah e që ajo. Jeluhun e elsinetehum bil kitabi, vëma huë minë elkitab, ka thonë, e pështi e linë gjuhën më dukë sikur libra, ama nuk kapi librës. Ajta bje atë moniren sese, sikur se, se, se demokracia, e ka, të nga nësëm ka urnu me demokraci, e ka lejuve. Ape nësëm, ka bëhë kufër më demokraci. Allah u ka bëhë kufër më demokraci. Në ka obligu me bëhë kufër ja ejuhel lezine amanu la tëtëkidhu ljehuda wa nësara eulia ba'duhum eulia u ba'din ojtë së dhëtëkini besuwe ojtë së dhëtëkini iman muslimin miqë jahuda dhe kryshtar demokratsinë sa ato e kanë shpika ta ato e kanë shpika ta ba'duhum eulia u ba'd ato janë mish njëni tjetëri qka lipni ju me ta fa men jetëtëkidhu e kush pre juve i marrë miqë ata fa innehu aje është minhëm, prej atyre. A jesh prej atyre. A sa njerëzit e ledzojnë liju në Allahu Gjellewala e kuptojnë? Se këna mi pasu atatë të cilatë, unë me ti pasu atatë të cilatë, kanë qenë paraneve. Pra, kur ngritet ilmi, shtohëm fitnet. Kur ngritet kopratia, shtohëm vrasjet. Për nga meri, sallallahu sallam, në ka të reguhe në këtë hadith. Andaj, duke të reguhe rëzikun e kësaj, se si ka arrit deri në këtë pikë, Shekhu l'Islam, Ibn Utejmije, në Medzmu'l-feta o vëdhimin e shtat, ka thonë, ka thonë Ebu'l-Bakhtari. Shikone se si kanë devijuë popuj para neve. Qëka në intereson neve që kanë deviju popuj para neve? Në intereson shumë, se bëjnë samë ka thonë kini mi pasuët devijimet e popuj dhe para juve. Në intereson shumë, se omejti kam i pasuët devijimet para neve, që që si që nga du të mi ditë qësh ka linë devijimi, edhe qësh shuhët devijimi dhe qësh qërë njësot qështë së dhe njësët dhevimi. Thot ebën bakhtari, emma innehum, thot saj përket jahudve dhe kryshterre, në filim, lem ju sallu nehum, walau amaruhum enja abuduhum mindunillah, ma atauhum. Thot saj përket filmit. filimit, filimit dhevimit jahudve, me, ku qen? me ojjalart, me ka qenë me o gjallartë, me dhe jetartë. Ka thonë filim, nuk janë falë për ato, në mozin se kanë bo, duke thonë, hoja ekber, jaa, Madje thotë, mi u pastanë, falen amazin për neve këshin refuzua. O lakin, emaruhum, të gjaalu halalë Allahi haramehu ve haramehu halala. Mirë për e kanë bë halalën e Allahit haram, edhe haramin e Allahit halalë. Që kjo adë efekti. Kër e kanë bëgta, të e ta'uhum i kanë respektua. I kanë respektua. Të kanë t'ilke rububije, edhe që kjo është ajo rrububija që ka thonë Allahu Gjellewala i të këdhu ahbarahum ma ruhbanahum erbabe min dunillah i kanë morë priftat dhe djetarët e jehudve, zota posë Allahajt që kjo ka thonë me mërë zotë dikam kur thotaj që kjo halal ka thonë Allahu është halal, a i thotë po të këshim që ka thotë hoxha se ka këtë mendim hoxha, ti i thotë që këta e ka bëho Allah i haram, me tekst Allah me tekst pengamesam, thotë kjo nuk kam edhe bion, nuk kam edhe bion kjo. Nuk e ka thon këta hoxhallar teton. Pasaj sot Ibn Taymiya ka thon Rabi Ibn Anas, "Qultu li Abi Aliya." I ka thon Rabiya Abi Aliyas, "Si ka qenë atë rububia në Bani Israil? Çish kalun Bani Israil me adhuruë dietar? Çish u bë qe fitna? Çish u bë fitna me adhuruë dietar?" Thot, "Qala kanat arububia anhum wajdu fi kitab Allah." Shikon subhanallahu dhe shikoni gjendën ton. Ata filëmisht e kanë ledzu libren Allahot E kanë ledzu libren Allahot Kitab Allah Libren Allahot Ma umiru bihi wa nuhu an I kanë ledzu urdat dhe ndalesan Qarta I kanë ledzu urdat dhe ndalesan Fëkalu Kanë thanë Kanë thanë Moj e menë që ta kanë thanë Dhe këshirë më sani Sot qka thoi Lën nësbika ahbaran abishej Ske na me dalë me na i fetfa Para o gjadharve ton Na nuk dalë me na E ledzu libren Allahot qartë E në gjënë të sunet në mësëra më qarë. Mirë, po, qka vanë? Pa, dhënë edhe ajë hoxha jonë, për e të faqë që shto unë e sa japë. Edhe që shtoj ka nadhuru ata. Që shtoj ka nadhuru ata. Fe ma amaru bihi i'temarna. Qka të na urdoj në, në gjallar që atakina me pasu si urdhër. Va ma ne hevna anhu in të hejna. Qka të na ndaloj në atakina mundaluve. Jo qka të na thoi Allah dhe qka të na të nga minë e sëla. Po më r koha ka pranuar islamin kab ibn al-ahbar ka qen prej jehudve edhe ka dall kabin omeri ka thon kab na luto ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka qortu epi diçka cka quhet al-muthanna cka al-muthanna ka thon omer muthanna ka thon shtevrati po e kan quajt me muthanna ka thon unë e njeh si tevrati nuk e njeh si muthanna cka al-mutannat se pejgamberi sa ka thon rujuni prej mutannat ka thon al-mutannat al-shuruhat mu thënë net janë tefsirët tefsirët ka thonë qka puna e juve qa ki një ba ka thonë e ka zbitë Allah u te vratin e ka zbitë Allah u te vratin pasaj ka thonë e ledzoshmi te vratin dhe e kishmi rrugën e qartë pasaj na u përzikën do një ajet apo kishmi nevoj për një një spjegim shtes edhe shkëshmi te ulemate ton edhe na epshin ka një tefsir edhe shkëshmi në fusnot tefsirin edhe kështu u banëm disa tëfsirën nën ajete tha me kalimin e kos i ledzëshmi tëfsirët edhe e lishmi ajetin tha me kalimin e kos e hekëm ketë ajetin e lam vesh tëfsirën tha që kjo a mu thënë nët tha e kuptova që ka në ka thonë pengamela së lam qka ajetat, a mu thënë nët ajetat tëfsirë pasaj kanë ledzutu dijat pasaj kanë hek ajetin vesh tëfsirën vesh mendimet e hoxalarve E a janë këto umeti sot këtë ko? A janë umeti i Muhammedi sallallahu e sem të zotë përkacohen të përkacohen në këtë ket, dërejgje? Ska dishin. Sa do që të jalezosh fjallë të Allahut? Sa do që të jalezosh fjallë të pengamiri sotës nësem? Kur nuk të pranon? Dhejdi sa që të paracite ajetin të hoxha, hadithin të hoxha, vend se më morë fjallë e hoxhës më paracit të Allahu, minë dhe fjallë e fjall Allahut të paracit të hoxha. Rujun i prej El Muthana ka thon sallallahu alaihi wasallam Le qavlihim fështë të nësahur rrijala Wë nëbëdhu kitab Allahi vërra e dhuhurihim Dhe ka thon Ebu l'Aliya Sepse këtë kjo fit në kanë doð Kër e kanë morë hukmin prej hoqës E jo hukmin për Allahot E kanë praktiku një regull Fejë në din më mirë djetartë edhe jona Fejë në din më mirë djetartë jona Kje shumë be. Subhanë Allah, gjdo dëshim shakon të ata është këtë umet. Gjdo dëshim shakon të ata është në këtë umet. Andaj, këto për e aditër e të cilat i cekëm, të regojnë se, qështjeve simtarit është shumë në nënsishme dhe ma nënsishme se kjo është mu ulë dhe me mësue ilmin e Allahu gjellewala. Kur'anin Allahu të barek e vëtala dhe fjallë të pengameri sallallahu aleyhi sallem të cilat s Te bu Davudi te Tirmidhiut, ne Saiut te Numaxes. Ekstëmerav. Para hadith-eve se janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe me i lom lomotide te pravlata njerëzve. Me i lom lomotide të cilat për interesa të caktuam bënsh viktimë e saj. Ajë do marrin interes caktuar kësaj dhunja e soni bamball, soni rezistoni lloj efshit eda ti bëhesh viktimë e ati, duke menduar se ajo fej Allahu xhallahu ala, ama jo nuk asht. Wa ma huwa min indillahi Allahu qatha nuk ka pri Allah. Gjësën paracitja Libri sallahu të gjëllu alë Këthemi adithit të cilën e përmendëm Filim se si shpotohet nga fitmet Ka thonë sallallahu aleyhu sallam Badiru bil a'mal Shpejtoni me vepra Këtu veprat mira hinjë gjëdësen Vepra ma e larta Ma e mira Pa të cilën nuk pranohet as vepra tjera është Fa'lem ennehu la ila illa Allah Ka thonë allahu gjëllu alë Surë e Muhammed Dije se s'ka të adhërum Dije Dijem, soje, se s'ka të dhurun pos Allahu gjellewala e njërzit kur nuk janur me dit se qka do me thonë La Ilajla Muhammad Rasulullah e kur dhim fitmet a nuk e dit qka kufrës e o shirk nuk e din se kur nuk a ull adhe hadithi ka ndër në letëshmëri shumë të fort badiru bil a'mali fitanen para prini fitmet me ilmë, me vepra nëse njëri nuk nërët mësu akiden dhe Rëshqet në sprovë, mësë ta akuzoje pozë vetë vetën e tina. Ka thënë sallallahu aleyhi wasallem, tarak të kumë fi me haqëti mbejda, lejluha, kenëheriha, ju kumë lanë në argumentet e qarta, në ata e saj, është shikur dita. Së mu të marë, dikush me thënë, nuk janë argumentet e qarta, jo. Për ti nuk janë qarta, për ti që nuk je interesunë për fejnë Allahu gjallavala, për ti që i dhënë pas të të të të të të të të të të të t Jete së kësa i dënjoje Se për atër të, të cizat të lezojnë livrën Allahu Gjellewala Dhe së nëjti në pengameri së Allahasem është ma e qartë sa Djeli me zdi të shkathoni i bëndë e mija A jeti a ma i qartë sa djeli Djeli bol i qartë ashtë A ma jeti a le ma i qartë ashtë A jeti Allahu Gjellewala është a ma i qartë Mirë për koha problemi Bediru shpejtoni Këtu shpejtoni thashë E para hi mësimi i fejes Allahu Gjellewala Me diti. Me ditë, se venësëm, gjdo sënë në ka të reguë që i shdenë. Për dhe gjaudhënë në ka të reguë e cilëci për cilëci që i shdoë këtë, që ka folë dhe që ka me thonë. A ma atësë që se ka mësuhë e s'kanë me ditë. S'kanë me ditë. Pe nga mesëm ka thonë, Mëktubu mbejnë e ainehi kafirë, Në badhë i shkryunë, Mësive tina kafirë, Je kërauhu, Je kërauhu, Kullu mu'minë, Ka me lezuë q ka thon ai çka di lexim dhe ai çka s'di. Çhallom e thon kjo ai çka di lexim dhe ai çka s'di lexim. Ka thon çdo musliman e lexon si shumë mball kafir. Pastaj ka thon ai çka di me lexu dhe ai çka s'di. Kan thon dijetar, ati nuk i shumë mball kafir. Po kipi i imanit çka ka dhe akidën çka di, i ditë tha ja, ti kafirje, si i musliman. Ka thon dijetar çka do më thon i lexu shum dhe i pa lexu shum. Kan thon se kam më pas shumë të lexu shum se nuk kam më lexu ai çka m'kafer ti thash pejgambresam ka dhanë latë ku Musa zbot Kameti pa u pa, parhap kalemi sot njerëz ma vetë kanë kalemin edhe po dalla më i marrsh ku Facebook sianor gurgu është ata i shkruan ai dogo vetë ai marrëm gjë dallëska po edhe ata të cilët shtirin mail sianel s'hash mbi allahut s'hash mbi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i shafsë shumisë të fjalëve i kanë fjalë të vëta apo mendimet të vëta dhe madhrim për vetvetën dhe lavdrojt për vetvetën kilavdroqta kilavdroq ke teatrin e këtu më radh ajo shkon. Ada Mesam qallam i ja lexon çdo i lexosh mund i pa lexoshum. Të cilën shubhe e siellin ata zë që kanë dhënë për Egjiptisë se nuk muhet më kanë njëi besimtar, posa nëse çka bëhet hoç, sa e vërtet kjo. Kada Mesam kan më sëm, ka aledzu, i lexu kafer i shkruan mball. Shin kafer i shkruan mball. Ada subhanallahu Allahu jallal wal qur'an mas shumti ka çertuar pikristarve kan. Avamin ja Ja, ehlel kita, bojtë sretedini librën. Ato, sretedini, ato i kryojnë fitnët. Ato i kryojnë fitnët. Andaj ka thonë për nga mejri së dhe sem, bedi rubil e'meli, fithenen, shpejtoni me vebrat mira para se me bo, para se me orë fitnët, të erëta, si kur copa të, të erëta të notës. Thash, not edhe fitnët vinë si kur copa, si kur copa të, të notës. Pro, erët, edhe ajo shkat mshan është të ardhë që këki me përë? posë nëse ka pësh për Allahu njëllë vë a'la ja sënë itëna për nga mejrit sallallahu alaihi wa sallem qatën ibn Qaim i nësë begim vë dhalike qatën pësë ndodhë kjo? Se ndodhë që njerëzit bërë në fitme dhe bërë në kafira pasit që i kanë qenë musliman, ka thonë, dhalike, ennehu, idha'teka dhe enne, enne dina el kamil, la jahsulu illa bifis, bifesadi dunja, min husuli dhararin, la jachtemiluhu. Ka thonë, ndodhë kjo, kur personit ta mendoje, dëbesoje se, nëse i praktikon këtë urdhët e Allahu gjellewala, kam ju plisht dunjoja. Apo, këta kënë e kënë ndëgju me veshte tonë njërzit, cilat, për njerëzit të të të të të të të të të të të t me bom thot me pas këtë akiden që ishduhet se ne marrë hisën e dënjohes apo si kur këtë do me mordi shka hisë për Allah e të paj dhonë lejë Allah apo ka dhonë i mën kaimi kjo ndonë se aj kur do me praktiku këtë fejën i ban një që në logaria thot, me bom e do në këtë akide prale sa fesaudim vjenë si pra pavij e kështë shumë e radhë e ledhine kalu atatës se të kanë thonë njerëzve inë në nëse, qëtë gjema ulekum, fëkëshohum, fëzadahum imanë, Allahue ka të reguve këtë së mundjën zemër shë e ka njerëzit, ka thonë ata njerëzit së si qëtë i kanë thonë njerëzve, ej, kërejtë dë njojë amletë këndër juve, fëzadahum imanë, e sahabë jo ka shtu imanën, vë kalu hasbun Allahu e ni amel vakil, ka thonë në mjeftën Allahu, sa mbrojtë si malë që është, dhije se gjdo fësen Ajo fuçi më e vogël se Allahut krahasot. Çdo send që ai frikësohesh, a daw asaj fuçi që ai frikësohesh është nga krahasi me fuqinë e Allahut nuk shifot ajo. Nuk shifot. Mirë po njerëzit, nuk e besojnë Allahu njëllawala edhe e kanë vendosë vend të adhurimit Allahu njëllawala, e pshat e tëre. La jahtemi luhu ka thonë kur ta mendoje se kam ndodhë një së profetë sërëm nuk mundët me bardë vefawatu menfaatin labud dhe la huminha dhe thot kam i hubmë dhe një pjesë e dunjojes e aishum e doa tha e aishum e donë ata, lem ju qaddim alahtimali hadha të darar wa la ta fuiti tilke lë menfaa thot s'ka munë si që të pletsoje këtë fejen, të pletsoje, të besoje komplet, se i lëkunden dobit do dhe le vërdit dhe dy njës, fe subhanallah, që të thotim në kajimi, subhanallah, kem sattet hadihil fitnetu, el kethira min el khalqë, që kjo fitne, sa njërzit i ka dheviu ka, ka e vërdajta, piti vërdajtës, që kjo fitne, që ka, se të thotë nëse e besoj qështu, këto, këto, këto, këto, pasoja i ka, apo një kështë të mërra ti binë senet të cilët janë kontradit gjithmonë, pasaj thot bel e këtharahum anil këjami bi haqiqati din dhe i ka penguhe shumit se në njerëzve nga kjo nga praktikimi i fejes pasaj thot, ndërsa njerëzit nuk e din se lumëturia e vërtejt thot arijet me pesen dhe lumëturia e vërtejt arijet me pesen dhe thot ilmu hu bin naim il matlob Thot, diturija e vërtet për të cilën kërkesaj është të kërkue. Këtë njërës e të kërkujën lumëturijën, a më nuk edhin kua? Aja të gjëneti Allahu gjëllë o'ala. Ilmu hu bi haqikat il më të lupë, shkaj të rripë në realitet? Gënetin Allahu gjëllë o'ala. Wa, wa me habbetu hu lehë dhe me dashtë. Së me aftanë dhe shme dit që ka gjënetë, dush me dashtë gjënetin. Dhe me kërkue si duhet. Wa ilmu hu bi tariq dhe me dit se cila rrug çon ka Allahu xhallahu ala. Ka njeh çka e don xhenetin? E din xhenetin, po se din cila rrug është ana. Se din se lart rrugë është ana. Apo, sa aj aj aj valltarun a morale e ka bë për shahidave. Në xhenet e ka shtin fakt. Me moralitet e ka shtin xhenet. Wa amalu bihi dhe me punu me at rrug. S'mjafton as me dit rrugun. Se dikush mund të bëj at rrugun po të se zëra at rrug dikush atregu m ruko po ti nuk ec na truk u sabruhu ala dalik dha pesta me bosabër get kat ruko si çka than allah xallahu ala al-asri inal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr qater allah xallahu e ka permbled andaj imam shafiu per kat sura subhanallah ka than mos me pasbrit allah asni ayat që i kja jetë dhe që më pasë konë që kjo sure, i kishë mjaftu njërëz dhe më konë argument kunder atyre. Se aqë është e qartë. Andaj, djetë thartë, e kam përmen këto hadithë, për me të reguar rëzikë shmërin e fitneve, dhe se fitne të nuk dalin, vetëm që ashtu që i shtapen nga mesam, juqë badul ilmu, wa të dhëharul fitan, ngrihet dhe në gjitët ilmi, mirët ilmi prejonës Allahu Gjellawala, wa të dhëharul fitan dhe shfaqen, fitnat ndersa maja më gjithmon hadithin jeter pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kto ilmin e ka për çëllim ilmin Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jo shkrimet jo kalemin se zbaut kiameti para se më u shpërnda kalemi këjt kanë më shkrujt kërej kanë më shkrujt mirëballam sam për ilmin e ka për çëllim atash e ka zbrit Allahu xhella fi ula jalla wa ala thekret mbrojtja dhe rezistenca prej kaosit dhe çrregullimeve dhe gjdoj gjdo fitnës që ka Allahu e zbret në tokë për ropët e ti qish shpotohet për eksajna badiru bil a'meli fitanen shpejtoni me veprat mira para se me ardhë fitnët shpejtoni me veprat mira para se me ardhë fitnët që kur të vinë fitnët i e pregatitën kur të vinë fitnët i e pregatitën nërsa Allahu gjellewala e ka të regu në shumë ajete la të bidhile li kelimatin la Allahu sindronë ligjet e tina fitnët ka me ardhë fitnët kanë me ardhë dhe thashë dhe thashë se mashtrusit të cilat i pasojnë gjurë të atërë të cilat kanë qimë paraneve prej i tharve të librit fitnën vet fitnën e paracitin si nimet vet fitnën e paracitin si nimetin matë madhë se ka për e njerëzve të cilat përka coën të kalibri i lartë i djetarve dhe thonjë demokracia është nimetin maj madhë të të tokës që ju ka zbit në tokë njerëzve Kufrin më të madhe ka për bon një metin më të madhe. Fitën e në, kjo fitën e madhe, kjo fitën e madhe, kur t'ja shofe kalibrin e ilmit, dhe a i thot demokracia në një metin më i madhe që i ka zbit njërzve. Ma një kod djetar t'jirë, të cilat thojnë, nuk lejohet absolutisht, nuk lejohet absolutisht, tekstualisht të dhe thot, nuk lejohet më në një absolute, mu praktiku liqëja laut, po praktiku demokracia. Fitën e në, fitën andaj baderu bil a'mal shpejtoni çka thon bam sam në vepra mësonë fen Allahu xhallahu ala me ajete dhe hadithe dhe çka vën kundërshtim me këto dia hedh në përmuri dhe Allahu xhallahu ala ajo është t'cilan e ka kërkuar prej tie madha ejbtumul mursalin çfarë portixë i keni dhënë pejgamberve as Imam Ahmedit Allahu shkamet vet ti me Imam Ahmedin çipote punt as Imam Shafiun biperme ne këto të mdhaj që mos tin list to të tër as Imam Malikun Dhe asë e bëha një ifëm. Së ka me dhvetë, Allah u shfar gydani, me dhvet? më adinuk, më rrabbuk, më të shfarë përgjigjë kje dhoni më Mahmedit. Ama së ka me dhvetë? Me Adinuk, Me Rabbuk, Me Nebijuk, të tripitje. U përgjigje mirë, së u përgjigje, Së zvejnë tjera përgjigje dhe nëse i dikret. Qëli është feja jote? Qëli është të adhurumi jote? Kanë e kja adhuruti? Dhe kush është për nga meri jote? Sallallahu aleyhi wasallam të tri parimit të sërat i ka zbit, Allahu Gjellawala, dhe të nga rruje prej fitneve, dhe të nga i mundsoje me kuptu e fikhun, të që nga ka prua për nga meri, sallallahu aleyhi sallam, dhe nga ka të regu qartë se fitnet dalin, kur ngritët ilmi. Momentisht ka ngritët ilmi, shfaqën fitnet, andaj atoshka s'janë si në bush me ilm, si shofin fitnet. Edhe e prune e ora, si shket qembol, që demokracije në njerëzit e qujnë, nimet, subhanallah Dem një mat, një mat çdomë than demokracia, se njerzit ata nuk e kanë perceptuar demokracinë si duhet. Demokracia do me thonë, Kazbid, të thon, ata shka Allahu xhallahu ala ka zbrit mënyrë të përemë, do të thon as as nuk merret parasysh kjo, hiç. Unë e vendosi, unë e vendosi Halladun dhe Haromin. Këta e çojnë njerzit të kalibrit të lartë. Nimet. Nimet e çojnë. Andaj njeriu nëse do të në murmëq për fitënave, do të murmëq për kooperacisë e cila ka pasojë atë kçia dhe do të muroj pritë fitnë së stavorit, siç e ka përmendë pejgambësi sa më ka kërkuar mbrojtje prej Allahut xhallahu ala pas harndit çdo namaz dhe prej fitnë të dëxhallit, nëse para kiametit ka më dal dëxhalli dhe sistemi i tij na lutim Allahun xhallahu ala që na mundsojë me praktikuar hadithin badiru bil aamal shpejtoni me vepra kurin rahati që kur të vinë fitnët i xheni E kini të qarta dhe janë pasyre para juve E fraskë dhe nuk e kini problem dhe jurunë Allahu Tabaraka Wa ta ala lusim Allahu në gjellë vë ala që në jope fiktë të ajete dhe fiktë të hadithët dhe për nga mejta Salam Wa salillahum Ala nabijin o muhammedin Wa ala alihi wa sahabetihi Ejmajin